walitukabbiru allaha ala hadakum bismillah eh, bismillahir rahim mambo matano ndugu muislamu unapaswa kuyazingatia na kuyajua kuhusiana na siku hii kubwa ambayo ni siku ya Aidul Fitr ndugu muislamu jambo la mwanzo lengo na makusudio ya siku hii Allah Subhanahu wa Ta'ala amejaliia Waislamu Idi mbili Idi ya Adha na Idi ya Fitri ili kuweza kumshukuru kwa nema aliyotujalia na kutufikisha katika ibada tekeleza misingi mikubwa ya ibada. Kwa hivyo lengo ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kufurahia siku hii na kujumuika Waislamu kwa kudhihirisha sha'air na alama za dini ya wa Waislamu. Jambo la pili linakupasa wewe Muislamu kujua ni mambo ambayo nafungamana na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walitukmilu al'iddata wa litukabbiru Allah 'ala nasema, ahadakum, ma hadakum wal'alakum tashkurun. Mufassirun wanasema baada ya mufassirun wanasema kwamba hii aya imeshuka kwa sababu ya takbir ambazo ni njia kubwa ya, ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii tukufu ya siku ya Eid. Nayo katika Eid fitri inaanza katika kuchomoza yani katika kuzama wajua ya kuamkia siku ya tarehe moja ya Idi ya Fitri. Ndugu Muislamu inapendekezwa mtu kufanya jahr kuidhihirisha i takbir na kuna njia nyingi za kutoa takbir zimepokewa njia mbili kutoka kwa masahaba ya kwanza ni Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira kisha njia ya pili ni Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah Allahu Akbar walillahil hamd ndugu mwislamu, hizi ni takdiria jambo la tatu ambalo unapaswa kujua yanafungamana na siku hii ni adabu na maandalizi ya siku tukufu kama hii siku ya furaha lazima ujiandae kisawa sawa mwanzo asubuhi yake ndugu mwislamu mtu uoga na kujipamba na kujitakasa na kuvaa manguo mazuri. kwani hii ndio ilikuwa mwenendo wa wema akiwemo mtume sallallahu alayhi wasallam kisha pia inapendekezo siku ya idul fitr ya kwamba wewe Muislamu usiende kuswali kabla ujakula na inapendekezwa ule tende tatu ama ziada yani katika adadi ya witri ndugu Muislamu na kuna baadhi ya ahkama ambazo kulingana na hali ambayo ni dhurufu na adabu hazezi kuwa na nini zitakuwa naweza kutekeleza kama kutembea kwenda msikitini na kadha kwa sababu ya social distancing Jambo la nne ndugu Muislamu tunafungamana na siku tukufu siku ya Eid al ni jambo la swala. Kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Mafafsirun kimaa ataa nabas ni hii ni kwamba mefaulu yule ambaye atatoa zakaa, ambaye atatakasa nafsi yake kwa kutoa zaka kisha akamtaja Allah subhana wa ta'ala na kuswali swala aidi Swala ni swala tukufu. Na hali ni ngumu yaani kila mwaka watu tunakuwa ujua ya kwamba watu huenda kuswali msikitini lakini eh, watu huenda kuswali uwanjani vipi hali ya korona ya kwamba watu wamezuiliwa manyumbani wataswali namna gani ndugu muislamu asli ya sunna hii amba imetidiwa mkazo swala ya Eid ni ya kwamba ni kuswaliwa kiwanjani ikipatikana na udhur uswaliwa msikitini na ikipatikana na udhur kwenye kauli ya sahihi ni ya kwamba ni uswaliwa nyumbani nayo uswaliwa kama inavyoswaliwa msikitini ama uwanjani ila ya kwamba hakutakuwa na hutba na hii imepokewa kwa masahaba kama Anas bin Malik na Ibn Mas'ud katika zake na maulama wengi jumhuri ya maulama wanasema hii ndio kauli ya kisawasawa kwa hivyo hewe ndugu muislamu unapo hapo nyumbani ambayo utazuiwa na korona na hii pandemic kutoenda kuswali kuswali fitr yani kwenye uwanja swali nyumbani swali na familia yako na hivi ndio utaswali raka mbili kwenye swala yake kisha raka mbili ambazo hizi utaziswali raka ya kwanza utatoa takbiratul ihram kisha utoe takbira saba baada ya kisha raka ya pili eh takbira tano baada takbira ya kunyanyuka kisha hautatoa ikama wala adhana wala chochote cha kujulisha ya kwamba swala imeanza la mwisho ambao linafungamana na hii swala ndugu muislamu ni sunna Je kuna qablia mabaadia ya kwamba hakuna sunna qablia na baadia kwenye hii swala ila yule amba aliswali nyumbani au msikitini au aliswali uwanjani akarejea nyumbani afaswali rakatein pia wewe ni muislamu hii ya shimalk inakuhusu kwani wewe ni kadhaa kwa hivyo utafanya kama walivyofanya Amba wataswali kwenye uwanja jambo la tano na la ndugu muislamu linalofungamana na hii saumu na hii siku kubwa ambayo ni siku ya Eid al ni jambo la zaka zaka ni jambo kubwa Allah عليه الصلاه والسلام katika hadithi binoman farad rasul salam, zakata kwa sababu gani ta'amatan yani ta'amatan masakin kuwadisha masakini leo ni siku ya furaha masakini pia wanafaa kulishwa wa tuhratan na ni kuenje kumtakasa aliyefunga wani aliyekuna aliyefunga isipokuwa ameteleza kwa maneno ama kwa vitendo na hii huo ni takaso kubwa kwa ndugu Muislamu kiwango chake ni saa ni kibaba ambayo ni mikono minne ya yeah, amdad ene yani, kidogo mikono minne Ambayo maulama wameipima kwenye kilo wanasema inatoka kutoka kilo mbili kama alivyosema bin uthaymin paka kilo tatu, ambayo ndiyo kauli ya lajna daima na bin baz na hiyo ndiyo kauli ambayo iko na ihtiyat muislamu atoe kilo tatu, atapotaka kutoa chakula na muislamu atoe chakula wala asitoe pesa kwani katika hali ya, ya, ya, ya balaa hali ya hii ambayo tuko nayo chakula ina thamani zaidi kushinda pesa. Mtu akuna pesa mfukoni lakini hana uwezo wa kutoa. Wakati wa kutoa zakatul fitr ni kutoka siku mbili kabla siku ya idi, na inaisha wakati imam aman wakati wa swala. Na inapendekezwa siku hiyo ya kwamba mtu acheleweshe swala ili kuweza kufikisha chakula hii kwa masakin bila kusahau ndugu muislamu tupongezane siku hiyo kubwa na kwa message na katika hali katika siku ya Eid al-Fitr kwa ninyi wembo alibofanya kisha na pia tuchukue tahadhari ambazo tumewekewa na serikali kuhusiana na ibada wa sallallahu alaihi wasallam ala sayidina muhammad wa ala alihi sabiyyahu